Kapitola čtyřicátá. Konec vyhnanství. Den po vítězství vstoupil král Viráta předpolednem opět do města. Veleben dvorními básník jen zářil mezi čtyřmi pánovci, jejichž totožnost mu byla stále neznáma. Když dospěl do paláce a posadil se na trůn, zeptal se, kde je jeho nejstarší syn. Některé z dvorních dam mu řekly, co se stalo. Z přehnané odvahy se princ vydal do boje s nejlepšími z kurovců. Vyjel pouze s bryhanálou jako vozatajem a slibem, že porazí obrovskou kurovskou armádu a přivede krávy zpět. Krále zachvátil zármutek. Jak můj syn uspěje proti bojovníkům, jako jsou bíšma, Drona, karna a duriodana. A když se kurovci doslechnou o porážce Trigartu, pravděpodobně napadnou město. Bez pochyby nám hrozí nebezpečí. Král nařídil svým ministrům, ať připraví armádu k další výpravě. Musíme rychle zachránit Búminžaju a zabránit kurovcům v útoku na město. Nemyslím si však, že můj syn bude naživu, když má za je tak neschopnou osobu. Judyštyra se usmál a usedl po králově boku. Jeli jeho voza to jen bryhanála, nemusíš se ničeho bát. Kurovcům se ho porazit nepodaří. S bryhanálou na voze by ho nedokázali přemoci ani nebeské zástupy. Král pohlédl tázavě na Judyštyru. Teď nebyl čas na žerty. Zalomil rukama a myslel jen na svého syna. Bůmin je už jistě po smrti. Odvážit se něčeho takového a zvláště s pouhým eunuchem od něho bylo lehko vážné. Právě když viráta udílel rozkazy svým oddílům, aby se schromáždili, dostavil se ke dvoru posel se zprávou, že kurovci ustoupili. Krávy jsou zachráněny a tvůj syn i jeho vozataj jsou v pořádku. Brzy dorazí do města. Na této zprávě není vůbec nic překvapivého, řekl Judišter. Každý, koho doprovází Bryhanála, má vítězství jisté. Král si Judyštyrovi poznámky nevšímal a radostně pronesl: Ozdobte cesty prapory a girlandami. Uctěte všechny bohy bohatými dary v podobě květin a drahocených voných tyčinek. Moji ostatní synové a ministři by měli jít princi vstříc spolu s hudebníky a krásnými tanečnicemi. Přivejte ho sem s veškerou okázalostí a posel na slonu, nechť objede s vyzváněním město na znamení vítězství. Zakrátko se z města vydal velký průvod vybraně oděných krásných dívek, hudebníků hrajících na bobny, trubky, činely a lastory, bráhmanů pronážejících přízivé hymny a dvorních pásníků skládajících písně o slavující prince. Král radostí bez sebe se otočil k Judištěrovi a řekl. Pojď, kanko, zahrajeme si v kostky, abychom si zkrátili čekání na mého syna. Se radostí vsadím kupy drahokamů, zlata a mnoho krásně ozdobených žen. Dnes moje radost nezná mezí. O králi! Když má člověk velkou radost neměl by nikdy hrát hazardní hry, odpověděl s úsměvem Judištyra. Hazard provází mnoho zla. Znešený král Judišter přišel při hře v kostky o celé své království, bohatství a bratry podobné bohům. Proto se mi nechce hrát. Ale jeli-to tvoje přání hrát budu. Král se zasmál a posadil se s Judištěrou k hracímu stolu. Během hry se zeptal. Co si tedy myslíš o této novině, Kanko? Můj syn sám přemohl neporazitelné kurovce. Judištěra opět prohlásil, že nejde o žádné překvapení, protože prince doprovázel Bryhanáva. To už se ale král začal zlobit. Proč pořád chválíš toho eunucha, jako by byl lepší než můj syn. O těmi těmito slovy mě urážíš. Proč by můj syn neměl Kurovce porazit? Je to nebojácný a mocný bojovník. Judiš teda hodil na hrací desku safírovou kostku. Když se Bíšma, Drona, Kripa, Duriodana a ostatní Kurovci schromáží k bitvě, neznám žádného bojovníka kromě Bryhanály který by jim dokázal čelit. Nikdo v minulosti ani v budoucnosti se mu nemůže silou paží rovnat. Měření sil mu pokaždé udělá radost. Král náhle vstal a zlostně sevřel kostku. Zřejmě nerozeznáš správné od špatného. Za tuto obovážlivost bych tě měl potrestat. Vyráta po judištirovi mrštěl kostkou, a zasáhl ho do tváře, až se mu z nosu spustila krev. Judištěra spojil dlaně, aby jej zachytil. Pohlédl na draupadi, která seděla poblíž, a tam mu okamžitě přinesla nádobu s vodou. Judištěra si na obličej přitiskl namočenou látku, aby prout krve zastavil. V tom okamžiku předstoupil před krále druhý posel, a oznámil, že jeho syn je před branami paláce. Král zapomněl na svůj hněv a řekl poslovi, ať prince ihned hned přivede. Posel se otočil a když byl na odchodu, Judištera mu pošeptal. Ať princ přijde sám. Řekni Bryhanálovi, aby ke dvoru nechodil. Judištera věděl o Aržinově slibu, že pokud někdo způsobí, že Judištyrovi poteče krev mimo bitvu, tak onu osobu zabije. Kdyby Arjuna svého bratra spatřil v této chvíli, Vyráta by to nepřežil. Za několik minut vešel ke dvoru Búmin ozdobený girlandami a santálovou pastou. Poklonil se u otcových nohou a se sepjatýma rukama pozdravil Judištyru. Když ho viděl celého zakrváceného, zeptal se otce. Kdo to Kankovi udělal? O králi, kdo se dopustil takového zločinu? Král pohlédl rozlobeně na Judištyru. Tento lstivý bráhmana by si zasloužil daleko víc. Když jsem chválil tvoje hrdinské činy, velebil bryhanálu, jako by tě převyšoval. Bůbín, je byl otřesen. Spáchal si velký hřích i hned ho odpros, aby tě nestrávil smrtící jed práhmanovi kledby. Král se judištově omluvil, a ten pokývnutím hlavy naznačil, že mu odpouští. Viráta pak svému synovi řekl. O potomku Kékaj mám v tobě opravdového syna. Nikdo se ti nemůže rovnat. Sám si přemohl Kurovský voj a přivedl zpět naše krávy, tak jako se tygr zmocní svojí kořisti. Princ zavrtěl hlavou. Já jsem krávy nezachránil otče, a také jsem neporazil kurovce, Vše udělal syn jednoho nebeštěna. Když mě ten mocný hrdina, schopný vládnout hromoklínem, viděl utíkat z děšeného strachem, zastavil mě a nastoupil na můj kočár. Sám pak porazil kurovskou armádu pod vedením bíšmy, dróny, duriodany, krypy, karny a ašvatány. Já jsem se na ty bojovníky stěží odvážil pohlédnout, když vrhali svoje zbraně. Ten nebeský mladík je jednoho po druhém porazil na hlavu. Přemohl tuto armádu lvů a poslal je vrávorající zpět do hasty náporu. Král žasl a zeptal se syna, kam se ten mladík poděl. Bůh minžeje však odvětil, že to nemůže říci. Judištěra nepromluvil a ošetřoval si ránu na tváři. Pohlédal na usmívající se draupadý. Král se měl brzy dozvědět pravdu. Až pozdě večer vyráta rozpustil schromáždění u královského dvora. Odešel se svým synem a s úžasem naslouchal popisu bitvy s Kurlovci. Příštího dne za úsvitu vstoupili judištěra v doprovodu svých bratrů do trůního sálu ještě před příchodem krále. Měli na sobě bílé šaty a zlaté šperky. Jako pět zuřivých lvů přistoupili k vyvýšenému stupínku pro krále a sami zaujali místa na trůnech vyhrazených králům. Brzy po jejich příchodu vstoupil do síně král se svými ministry a s překvapením zůstal hledět na kanku, sedícího u jeho trůnu, a čtyři pánů ovce vedle něho. Stále ještě nepochopil, kdo jsou, a proto se rozuřeně rozběhl k Judištirovi. Co to děláš? Jsi hráč v kostky a dvořan? proč sedíš na královském trůně ozdoben šperky a s mým kuchařem pod koním a pastevcem po boku? Arjuna odpověděl. Tento muž o králi je hoden dělit se o trůn s Indrou. Neustále vykonává oběti, je úctivý k bráhmanům, sečtělý ve védách a pevný ve svých slibech. Je v skutku v tělením cnosti. Nevyrovnají se mu ani nebešťané, asurové, nágové, gandarové, jakšové, ani ostatní božské bytosti. Je prozíravý, odpouštějící, mocný, pravdomluvný a umí se ovládat. Tento muž je slavný po celém světě a všichni ho milují. Je to rádžaryší jako sám znešený manu. O králi, toto je nejpřednější ze všech kurovců, zbožný král Judištyra. Nezaslouží si snad královský trůn? Viráta otevřel oči do kořán. Zíral na jednoho po druhém z pěti bratrů a odpověděl. Jeli toto judyštera, pak kdo jsou ti zbělí čtyři? A kde je mocný býma a jeho neporazitelný bratr Arjuna? Kde jsou Nakula a Sahadeva a slavná Draupadi? Od té doby, co prohráli v kostkách, je nikdo nespatřil. Arjuna ukázal na Bímu. Tady ten, tvůj kuchař Balaba, je Bíma oplývající hrozivou silou. To on zabil chtivého kýčaku. Z druhé strany vedle Judištyli sedí Nakula, tvůj podkoní, a vedle něho Sahadeva, tvůj vrchní pastevec. Tito dva bojovníci dokáží zničit nepřátelské šiky, složené z tisíců vojáků. Draupadý s lotosovými očima, tento poslední rok sloužila ve tvém paláci jako Sairindri, kvůli níž byl zabit čaka. Já jsem Arjuna, Kuntin třetí syn. Všichni jsme žili ve tvém městě šťastně, jako bytosti dlející v matčině lůně. Vyrátovi oči se zalily slzami. Vznešení a cnostní pádovci si vybrali jeho království, aby v něm strávili poslední rok svého vyhnanství. Proč je nepoznal dříve? Teď je vše jasné. Kdo jiný než tito bratři by dokázal v bitvě projevit takovou sílu? Král sepěl ruce a hlupoce se Judištirovi poklonil. Když král opět povstal, buminže je ukázal na Arjunu. To on zabíjel kurovce jako lev jeleny. On zachránil krávy a přemohl hrdiny hasty náporu. Moje uši jsou stále ohlušeny neuvěřitelným zvukem jeho lastury. Vyráta se hluboce styděl, že urazil a poranil Judištyru. Pokorně promluvil. Nastal čas, abych vám prokázal úctu. Co mám dělat? Jestli chcete, věnuji Arjunovi moji dceru Utaru. Jsem vám všem nesmírně zavázán. Býma mě vysvobodil ze sušarmova zajetí a Arjuna nás zachránil před kurovci. O vznešený králi, prosím odpust mi, jestli jsem se vůči tobě nevědomky dopustil nějaké urážky. Zasloužíš si moji úctu? Vyráta nabídl judištěrovi celé své království se žezlem, pokladnicí a městem. Nařídil bráhmanům, aby je uctívali a opakovaně provolával. Jaké štěstí! Pándovci se stoupili z trůnů a objali starého vládce, který se nemohl pohledu na ně nabažit. Opět jim nabídl svoje království, otočil se k Ardžunovi a dodal. O hrdino! Přijmi prosím, ruku mojí dcery. Arjuna položil králi paži kolem ramen. Nechce tvoje dcera stane mojí snachou. To bude vhodné spojení mezi našimi dvěma rody. Král působil překvapeným dojmem. Proč nechceš přijmout princeznu za manželku? Od té doby, co jsem k vám přišel, ve mně tvá dcera viděla druhého otce. Odpověděl Arjuna. Často jsme spolu byli o samotě a ona se mi mnohokrát svěřovala. O králi, pohlížel jsem na ní jako na dceru a nechci, aby si kdokoliv myslel něco jiného. Kdybych ji měl přijmout za manželku, ostatní budou pochybovat o její cnosti. Chci její čistotu dokázat a proto ji i nadále budu považovat za dceru. Mezi dcerou a snachou není rozdíl. Ať se provdá za mého syna Abhimanywa. Je to v synovec a ve všech ohledech připomíná nebeštěna. Bude pro Útaru vhodným manželem a pro tebe synem. Král souhlasně přikývil. To jsou moudrá slova, ona nejvýšcnostný. Učin, co považuješ za správné. Každému, kdo má jakýkoliv vztah s Arjunou, se již všechny tužby vyplnili. Judištěra ke svatbě svolil a bylo ujednáno. Král potom nechal bratry ubytovat v paláci. Vypravil posly k přátelům a spojencům pándovců s oznámením, že jejich vyhnanství skončilo, že se jim daří dobře a že se zdržují v jeho hlavním městě. Judištěra je všechny pozval do města a nedrvalo dlouho, a začali se sjíždět ze všech stran. Krišna a Balaráma přijeli z dváraky s Abimanyuem a mnoha dalšími členy své rodiny. Drupada dorazil s obrovským oddílem vojáků. S další ohromnou armádou přijel vznešený král Káši Ráđe. Judištyrův dobrý přítel, jehož dcera se provdala za pímu. Pánovci je všechny po příjezdu do viráty řádně uctili. Zvláště je potěšilo, že opět vidí svého přítele a dobrodince Krišnu, který sebou přivezl nesmírný zástup bojovníků. Krišna se poklonil Judištěrovi a Býmovi, zatímco mladší pádovci se dotkli jeho nohou. Potom se všichni objali a usedli, aby si vyměnili poslední novinky. Svadba mezi Abhimanyem a Utarou se měla konat o příštím úplňku a viráta začal s přípravami. Nechal město vyzdobit prapory a girlandami. Když přišel den svatby, girlandy vysely všude a ve Vyrátově paláci vyhrávali hudebníci. Ke svatební oběti vedlo útoru mnoho krásných dívek s náušnicemi zdrahokamů a zdraupadých v čele. Kolem ohně sedělo množství bráhmanů Pronášejících příznivé hymny zvét. Před zraky pánovců, kryšny, balarámy a ostatních králů přijal Abimanyu od Viráty utařinu ruku. Nevěsta a ženich zářili uprostřed bráhmanů a králů jako bůh a bohyně mezi nebeskými zástupy. Viráta dal Abimanyovi věnem sedm tisíc koní, dva tisíce slonů, a velkou kupu drahokamů a zlata. Obřad zakončila hostina. Čisté pokrmy obětované Višnuovi rozdali nejprve bráhmanům a poté tisícům občanů, kteří se svatby zúčastnili. Všichni dostali dary a odcházeli do svých domovů s radostnou náladou, chválili krále i jeho dceru a nového zetě. Po svatbě začali pándovci rozvažovat, co dál. Jak získají království zpět? Z hasty náporu neměli žádné zprávy. Kurovci teď věděli, že pándovci spokojeni žijí ve vyrátě. Podle dohody z poslední hazardní hry nastal čas vrátit jim jejich město a území. Vše ale nasvědčovalo tomu, že vyrovnání nebude míru milovné. Krišna navrhl, aby svolali s ním a jednali o dalším postupu. Den po svatbě se tedy všichni králové dostavili k virátovu dvoru. Na předních sedadlech seděli viráta a Drupada, nejstarší z přítomných králů, spolu s Krišnou a Balárámou, které všichni uznávali za nejvznešenější. Po jejich boku seděl Judištira se svými bratry, a všude kolem nich desítky dalších vládců. Tito mocní hrdinové zářili jako hvězdy na jasném nebi a když zaujímali svá místa, síní šuměl jejich hovor. Když byli všichni usazeni, hluk utichl a všichni zamyšleně hleděli na Kryšnu. Ten se laskavě usmál, pohledem přelétl všechny přítomné krále a promluvil. Všichni vědí, jak byl judištěra nečestně poražen v kostkách a jak ho Subalův syn připravil o království. Víte také, jak byl on a jeho bratři přinoceni strávit v lese třináct let. Synové pánua, kteří jsou schopni si podrobit svět silou svých zbraní, jejich kočáry se neomezeně pohybují po všech pozemských i nebeských končinách, a kteří drží slovo, Nyní dodrželi svůj slib. Prožili nesnesitelné utrpení, zvláště v posledním roce, kdy museli přijmout podřadnou službu. Teď usilují o království, které jim právem náleží. Krišna se rozhlédl po schromáždění. Spočívali na něm upřené zraky všech králů, sedících na zlatých trůnech posázených drahokami. Pokračoval. O králové, zvažte, co je správné a nejlepší pro syna dharmy i pro Duryodanu. Snostný judištyra nepřijme nečestně ani království bohů. Dal by přednost řádné vládě i nad pouhou jedinou vesnicí. Přestože se k němu kurovci chovali nepřátelsky a podvedli ho, stále jim přeje jen dobro. Durjódana a jeho bratři se opakovaně snažili pánovce zabít, ale Judyštyra vše snášel s klidnou myslí. Všichni jeho bratři ho poslouchají a nikdy by se nevzdali cnosti. Vše, co rozhodne, přijmou za správné a on se bude vždy držet mých rad. Krišna pohlédl na Judyštyru, jehož oči s láskou spočívaly na Krišnově tváři. Judištira si přál pouze potěšit Krišnu a jeho bratři uvažovali stejně. Vše, co jim Krišna poradí, bude pro ně zcela jistě to nejlepší. Dokonce i býma, přestože se toužil kurovcům pomstit, by se vzdal hněvu, kdyby to Krišna považoval za správné. S rukou položenou na svém velkém ký poslouchal, jak Krišna pokračuje. Domnívám se, že bychom měli nejprve zjistit Duryodanovi záměry vysláním spolehlivého posla do hasty náporu. Snažme se všemi prostředky urovnat tuto záležitost míru milovně a plně v souladu s věčnými zákony zbožnosti. Vyhněme se zbytečnému násilí. Pokud však Duryodana nevrátí Judištirova území dobrovolně, pak myslím, že válka bude nevyhnutelná. Pándovci zabijí Durjódanu a všechny jeho stoupence. Jestliže se domníváte, že spravedlnost je na straně pándovců, pak s nimi spojte svoje síly a vydejte se do bitvy. Řekněte mi, ó králové, zda se moje slova setkávají s vaším souhlasem. Balaráma zvedl ruku na znamení, že si přeje promluvit. A schromáždění se otočilo k němu. Tmavě modrý hedvábný oděv zdůrazňoval jeho čistě bílou pleť. Hlavu mu zdobila zářivá helmice a kolem krku mu vysela girlanda bílých lotosů. Po boku mu ležela jeho zlatá zbraň, pluh. Když hovořil, jeho hlas duněl síní jako zvuk bubnu. Syn Devaki promluvil správně. Jeho slova jsou vždy v zájmu kurovců i pánduovců. Nechce o Kurovské království podělí. Hrdiní synové kuntí budou žít se svými bratranci v míru a každý bude vládnout nad svojí polovinou Kurovské říše. Souhlasím, že bychom měli do hasty náporu vypravit posla. Měl by oslavit vznešeného bíšmu, drónu, viduru, krypu, karnu, Šakunyho i všechny dritaráštrovy syny. Všichni jsou to hrdinové a dobře znají védy. Po jejich vyrozumění o Judišterově přání by nám měl posel přinést jejich odpověď. Kudu se však musí dostat příslušné úcty. Byla to konec konců Judišterova chyba, že přišel o království. Přijal výzvu obratného hráče Šakunyho, aniž hru v kostky ovládal. Mohl hrát s mnoha jinými přítomnými krály, ale zvolil si Subalova syna. Balaráma pohlédl na Judišteru a usmál se. Pándova syna se jeho slova očividně nijak nedotkla. Judištyra vždy pocitoval vinu za to, že svoje království prohrál. Když Balaráma pokračoval, svěsil hlavu. Statečný syn Pándua na neštěstí prohrál na celé čáře. V zajetí štíče a hněvu ovše přišel a byl poražen. Kdo tím může vinit šakunyho? Proto musíme s jednat smířlivě. Měli bychom se vyhnout válce za každou cenu. To, čeho je dosaženo milovnými prostředky, prospívá všem, zatímco to, co se získá válkou, má opačný účinek. Ačkoliv Judištěra s balarámovými slovy souhlasil, ostatní pán poněkud zaskočila. Věděli, že jadovský hrdina má pro svého žáka v boji s Kyjem, slabost. Ale když viděl pádovce naposled, krátce po jich odchodu z Hastináporu, přikláněl se k tomu, aby pochodovali na Kurovské hlavní město a Kurovce potrestali. Bylo těžké pochopit, proč svůj postoj změnil. Možná ho Duriodano ovlivnil svojí verzí toho, co se stalo v Hastináporu. Ať to způsobilo cokoliv, pándovci věděli, že v Balarámovi mají svého stálého dobrodince. Když domluvil, i oni zachovávali mlčení. V tom vyskočil sátjaky, mocný jadovský hrdina a jeden z aržnových žáků v umění boje. Balarámova slova ho popudila a již více nesnesl. Balarámu přerušil, a všechny oči se obrátili na něho. Člověk vždy odhalí svoje nitro, když promluví. Tak jako v lese rostou stromy nesoucí ovoce, i ty ostatní, tak se v jedné rodině rodí mocní hrdinové i slaboši a zbabělci. O, ty jenž nosíš na praporu znak pluhu. Nerad tě nazývám zbabělcem, ale proč projevuješ vůči zločilým kurovcům takovou opatrnost? Balaráma se tiše posadil, ale sát jak jeho tvář byla rudá hněvem. Pokračoval a rozlížel se přitom po schromáždění. Jak zde můžete jen tak sedět a naslouchat Balarámovým slovům? Všichni přece víme, co se vás ty náporu stalo. Judyštyru mrským podvodem připravili o království. Kdyby kurovci bývali šli do Indraprasty a porazili ho tam, šlo by o čestné jednání. Ale povolali ho hrát do svého města a pak ho přinutili přijmout jeho výzvu. Jak může takové lidi provázet blahobyt? Proč by se na ně měl teď když teda obracet podle zavě? Kuruovo království mu náleží po právu. Kdysi patřilo jeho dědovi a potom jeho otci, o tom není pochyb. Dokonce i kdyby tento zbožný muž neměl na království žádný právoplatný nárok, i tak si zaslouží vládnout zemi na základě svých vlastností. Jestli mu kurovci dobrovolně nevrátí jeho území zděděné po předcích, pak je k tomu donutím. Přesvědčím je chladnou ocelí na bojišti. Sát, jaký vykročil vpřed a svíraje rukojeť svého meče, zůstal stát na mozaikové podlaze ve středu síně. Uprostřed obrazce, spodobňujícího planoucí slunce. Přinutím zlotřilé kurovce padnout k judištěrovým nohám. Pokud odmítnou, budou se muset se svými ministry odebrat do síla smrti. Kdo se může postavit sátjakýmu připravenému k boji? Vydrží hory zásah hromoklínu? Kdo snese útok luku Gándíva v Aržinově ruce nebo sílu Bímova Kije? když se pádovci spojí s Drupadou a jeho dvěma syny, který člověk jenž si cení života, by se jim postavil. Co udělají kurovci, až se vznešení jadovští hrdinové vypraví do bitvy? Až je všechny zabijeme, nechtí je Judištyra vládcem světa. Žebrat u nepřátel je bezbožné a ostudné. Měli bychom se i hned vydat na cestu. Buď kurovci vydají království, nebo zůstanou ležet na bojišti. Když dal jaký průchod svému hněvu, vrátil se na svoje místo. Balaráma byl stále klidný. Chápal sátěkyho pocity. Potom promluvil starý král Drupada. O muži dlouhých paží, nepochybně to bude tak, jak říkáš. Durjoda na králství nikdy nevydá. Andrej Ráštra na svém synovi příliš lpí a bude ho bez námitek následovat. Stejně tomu tak bude i s bíšmou a drónou. Jejich věrnost je nemístná. Podle mě bychom se neměli držet Balarámova návrhu. Pokorný přístup na Durjoudanu platit nebude. Tento mírný vzkaz si vyloží jako slabost. Jediný jazyk, kterému rozumí, je síla. Všichni přítomní si vážili Drupadovi moudrosti a zralého úsudku a pozorně naslouchali. Moje rada zní, připravme se na bitvu. Vyšleme posly ke všem našim spojencům, ať sem přijdou. Durjoda na určitě udělá to tež. Již teď se jeho lidé vydávají i za těmi, které počítáme mezi svoje přátele. Naši poslové by měli rychle vyrazit na cestu kolem země, Neboť vznešený člověk neodmítne toho, kdo ho požádá o pomoc jako první. Drupada potom vyjmenoval krále a jejich země, kde by mohli nalézt podporu. Věděl, že Duryodana požádá všechny, aby bojovali po jeho boku, ať jsou jeho spojenci či nikoli. Bylo důležité dostat se ke králům jako první z vlastní žádosti. Když Drupada vyjmenoval 40 nebo 50 vládců, kteří by jim mohli pomoci, na závěr řekl. Zatímco budeme schromažďovat naše síly. jde ne nějaký spravedlivý muž za Dritaráštrou. Navrhují mého kněze. Měli bychom ho pečlivě poučit, co říci kurovcům. Příliš od toho ale neočekávám. Bitva je nevyhnutelná. Krišna zatleskala rukama na souhlas. Tato slova jsou hodna vznečeného krále Pančálu. Jemuž se odvahou nikdo nevyrovná. Jsi učený a moudrý a proto jsi jako náš guru. Měli bychom následovat tvoje slova. Souhlasím. Ale můj vztah k pándovcům i ke kurovcům je tentýž, bez ohledu na situaci, která mezi nimi teď nastala. Přišel jsem a potěšilo mě přijetí krále Vyráty. Svatba je u konce a nyní se vrátím do dváraky. Ve tvých rukách, o vládce, nechávám vedení těchto králů při vyjednávání míru mezi oběma stranami. nebude možné najít vzájemně přijatelné řešení a pošetilý jí na kvůli své píše a nevědomosti mír nepřijme, potom mě opět zavolej. Udělám vše, co bude v mých silách, abych pomohl. Schromáždění králové souhlasili s Krišnovým návrhem a vrátili se do svých obydlí. Viráta Krišnu uctil a poslal ho zpět do dváraky. Pak začal s přípravami na válku. Vypravil posly na rychlých koních do všech částí světa a do Vyráty brzy začaly přijíždět početné armády. Vojáci se sjížděli ze všech stran a kolem města rozbíjeli své tábory. Země plná mužů a zvířat vypadala, jakoby halila temná oblaka. Hluk doprovázející shromažďování vojsk připomínal hřmící oceán. Také do hlavního města Kurovců se sjížděli obrovské armády na podporu duriodany. Vypadalo to, Jakoby se bohyně země se svými horami a lesy pod tíhou tolika bojovníků chvěla. Když se ve vyrátě schromáždila velká armáda, Drupada po poradě s ostatními krály a bráhmany promluvil se svým knězem. O bráhmanu! že všech lidí jsou nejlepší dvojzrození. Mezi dvojzrozenými je nejlepší bráhmana a mezi bráhmany vyniká znalec véd. Ti, kdo zrealizovali védské poznání, jsou ještě lepší. A mezi nimi jsou nejlepší ti, kdo se tímto poznáním řídí v životě. Jsem přesvědčen, že jsi nejlepší ze všech lidí, neboť si zrealizoval nejvyšší brahman. Poznáním a moudrostí se vyrovnáš s Brihaspatim. Víš, jaký člověk je Judištira? a jak kurovci ukradli jeho království. Znáš také situaci v hasci náporu, jakož i povahu a rozpoložení Dritaráštry a jeho syna. Dur na království dobrovolně nevrátí. Jeho starý otec, zaslepený připoutaností k němu, ho bude následovat. Drupada potom knězi vysvětlil, že i když by měl jít do Hastinápuru požádat Dritteráštru o navrácení pándovského království, je zde ještě jiný záměr. Na Duryodanu a jeho otce rozumné argumenty neplatí. Úkolem kněze tedy bude přesvědčit ostatní kurovské vůdce o spravedlivosti Judyštyrova nároku a o tom, že za válku bude moci Duriodanova pošetilost. Po třinácti letech naslouchání Durjodanovi však asi jen málo kurovců ještě rozezná pravdu o Na kruté a nečestné zacházení s při hazardní hře možná nakonec přece jen zapomněli. Ku podivu i moudrý a vždy cnostný balarám se zdá být nakloněn kurovcům. Cnostnými a pravdivými slovy si získáš srdce čestných mužů. Vidura tě podpoří stejně jako Bíšma, Drona a Krypa. Tak vytvoříš mezi Kurovci rozkol. Snahou o obnovení vzájemné jednoty ztratí čas a to nám umožní další přípravy na válku. Možná, že tvoje slova pohnou i takže je bude následovat a zachová se správně. V každém případě nám však tvoje cesta prospěje. Neboj se o sebe. Neboť kurovci ti jistě projeví úctu. Jsi učený bráhmana a vyslanec a kromě toho i starý a cnostný muž. Kněz Drupadovu žádost vyslyšel a i hned se vydal do hasty náporu.